Dragi ascultători, întâmplările pline de haz pe care le veți afla S-au petrecut cu mulți ani în urmă Cam pe la mijlocul veacului al 18-lea Într-un sat din apropierea Veneției. Era o dimineață caldă și senină de vară Pe terasa cafenelei lui Limoncino, din piața satului Signor Evaristo, care, judecând după îmbrăcămintea sa și după pușcare zemată de scaunul de alături, s-a pregătit să plece la vânătoare, își soarbe cafeaua în compania prietenului său, baronul del Cedro. Ei, ce spuneți de cafeaua asta? Bună, bună. Eu zic că e delicioasă. Oh, oh. Bravo, signor Lămâioară, asta e în trecut. Mulțumesc de compliment, dar... Vă rog să nu mai spuneți la Asta e bună Toată lumea te știe așa Ești celebru cu numele de lămâioară Toată lumea spune haide la la casinove să luăm o cafea la signor lămâioară Și în loc să-ți pară bine Dar nu mă cheam așa, senior Haide, haide De azi înainte îți vom spune signor portocală oh. Sau signor Rodie Vă atrag atenția că nu sunt bufonul nimănui S-a supărat la Oh! Ea privește colo, Signore Varisto. Signora Gertruda a deschis larg ferestrele. Vădui, asta. să nu vorbiți de roă pe Signora Gertruda? Nu! No. E cea mai înțeleaptă și cea mai cinstită femeie din lume. Am o părere mult mai bună de Signorina Candida, drăguța ei nepoțică. Da, așa e. Nepoata are calități. Oh, oh. Te pomeniști mi-eri rival. Ei, domnule baron, plecăm. Oh, e, drept să-ți spun, nu prea am chefați de vânătoare. Mă simt încă obosit de ieri. Cum doriți. Da. Mie însă îmi permiteți să plec. Da, vă rog, vă rog. Cu atât mai bine pot să mă încerc în liniște norocul cu signorina Candida. Oh, de când o urmăresc. Ei, da. unde o fi servitorul meu? Mărachio! Mărachio! Ai dat de mâncare câinelui. Da, signori. Da i ți pușca și să mergem. Să mergem, să mergem. Așadar... Aveți de gând să rămâneți azi aici? Da, și vă aștept cu plăcere. O să-i comand hangiului meu, coronato, să ne pregătească un prânz gustos pentru amândoi. Cu bine, signor Evaristo. Cu bine, baroane. Cu bine. Haide, Morachio. Morachio. Da. Ia privește bine acolo sus în balconul signorii Gertruda. Mai e cineva cu dânsa Nu fi cumva, signorina Candida Da, da, da, da, signor Evaristo Chiar ea ea Să grăbim țel pasul, aș vrea să le spun măcar două Ei, hey, încotro așa grăbit, signor Evaristo Domnele mele cu voia dumneavoastră mă duc să mă distrez puțin cu pușca. Pe grecele frumoasă. O mulțumesc, signora Gertruda. Vă noroc și Sunt sigur de noroc pentru că mi-l aturat dumneavoastră, signorina Candida, să mergem orac Încă o dată, prea umilu dumneavoastră, servitor. Presupus, vreau umile serva. Mi-a căzut evantaiul jos. Ce păcat, signorina Candida! S-a rupt de evantale! Nu face nimic! Nu vă deja! Nu pare nespus de rău! Nu e nimic! E un evantale vechi! Dar s-a din cauza mea! Nu vă mai negășiți pentru atâta lucru! Dați-mi voie! Da să am încinstea să-l... Nu, nu, nu, nu! nu. vă mai deranjați! dați mi servitor! Tonino! Signora! a de evantale! Dacă nu dați voi. Poftim, Tonino! Signore! Doamnele mele! Rămân supusul dumneavoastră servitor. E într-adevăr drăguț, signor Evaristo. Mm. Nu-i așa, mătușică? Mm -hmm. Așa e. Drăguț și cu tact. Dragă nepoată. Să nu te încrezi în nimeni până nu știi cu cine ai de face De ce îmi spui asta, scumpă, matușica? Pentru că de câteva timp mă simt îndreptățită să o spun Nu cred să fi greșit cu ceva Nu, nu, nu, nu, nu Nu mă pot plânge de tine Însă ți-a atenția să rămâi mereu așa Ai, e prea târziu, sunt grozav de îndrăgostită Ai văzut cât de necăjit este că s-a rupt evantaiul? Dar un om bine crescut nu se poate purta altfel Las că știu eu Ieși și ceva dragoste la mișloc? Hey, Frumoasă-i la Candida. Da, morachiu. <laughs> Îmi pare aşa de rău că-i vantaiul s-a din cauza mea. Ah, dar iată că signora Suzana deschide prăvăria. Încerc să-i cumpăr candide un levantai nou și mai frumos ca acela care salut. Bună idee! Signora Suzana! Signora Suzana! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, signor Evaristo! Cu ce vă pot fi de folos? Aș vrea să-ți spun ceva. Haide-mă într-o bărbire. Da, vă mă rog, vă rog cu plăcere! Morachio! Signore! ia -o înainte și așeaptă la marginea pădurii. Vin și eu Dacă oh, își pierde oh, oh. timpul așa, o să vedem castraveți. castravență. poftiți poftiți Signora Suzana! Îmi trebuie un evantai. Cel mai frumos evantai din lume, oh, dacă l-ai O, Evaristo, mele sunt cunoscute. La mine vin să cumpere chiar din cele mai îndepărtate sate. Poftiți! poftiți Ah, uitați vă Pe acesta Într-adevăr e frumos Ai gust, signora Suzana? Ah, da, puteți să fiți mulțumiți, signore Maristo Îmi închipă că vreți să-l faceți cadou Se înțelege, doar nu l-am luat pentru mine Signorine e candida E puțin cam curioasă, Suzana Dar ce te face să crezi că vreau să-l dau Signorine candida oh, Am văzut că ați întârziat puțin sub balconul Nu ele. se poate, dar ăsta îmi trebuie pentru altcineva Bine, bine, bine, dați-l cu vreți În definitiv eu nu mă bag în treburile altora Nu se bagă, dar se amestecă De data asta nu i-a mers Cu bine, signora Suzana Cu, cu bine, bine, cu bine, signore Evaristo Cu bine Fac acum să ajungă evantaiul în mâinile signorinei Candida. Ah, iat pe Gianina, sora servitorului meu, Morachio. Gianina e o fată bună și o să mă înțeleagă. Mai ales că se duce mereu în casa signorii Gertruda, iar signorina Candida ține mult la dânsa. Bună ziua! Bună ziua, Janina. Bună ziua, signor Emanisto! Ce faci? Te-ai de tors așa de dimineață? Da, signore, e așa de frumos afară! te ruga să-mi faci un mare bine O, oh, desigur, sunt gata, cu ce vă pot servi? Știu că, signorina, candida ține mult la tine Da, signore, e foarte bună cu mine Mai mult mi-a vorbit și m-a rugat să pun un cuvânt bun pe lângă fratele tău, Morachio mm. Să fie mai îngăduitor mm. cu tine Mare nenorocire pe capul meu, fără tată, fără mamă La cheremul lui frate care e o fiară, da, signore, o adevărată fiară, Morachio Ascultă-mă Da, poftim, vorbiți o fi, frate sunt zepăcii, dar nici nu-mi mai berează. poți să-și cer un serviciu? Dar nu v-am spus odată că da, nu v-am spus că vă stau la dispoziție. Aș lăsa o împlată a domnului, dar am nevoie de ea. E vorbiți o dată sunt gata să vă ascult. Fii bună, Gianina! Nu știu să fi fost vreodată rea. Știi, signorina Candida și-a rupt ivantaia. Da, și? Am cumpărat un alt ivantaie de la prevednic. Asta e bine. Dar n-aș vrea să știe, signora Gertruda Și asta e bine. Și aș vrea să-l dai tu pe furici. Asta nu e bine. Nu pot să vă servesc Ce răspuns Dar de ce nu vrei să-mi faci serviciul ăsta? Pentru că n-am învățat încă meseria asta frumoasă Păi lucrurile-n tragic Signorina Candida te iubește mult da, de tot Da, da, așa e, da, în de-astea Dacă n-aveți altceva să-mi spuneți Mă apuc chiar de tors Signorina Candida m-a rugat să mă interesez de tine Ca să capiți o zestre ha? Să te poată lua de nevastă Crespino Tânăru cismar V-a rugat? Da, și eu i-am promis că se face Unde e evantaiul? Dați-l da încoace, dați-l încoace, dar da, să nu ne vadă cineva. Iașar, nu mai te rog, rămâne între noi. Lasați pe mine, fiți fără grijă. Adio! Vă salut cu respect! Pe Și eu pe dumneata! Și, signor Evaristo, fericit că a convins-o pe Gianina să-i facă acest prețios serviciu. O porni vesel Nici nu bănuise că din balconul ei Signorina Candida Urmărise atentă, dar discret Tot ce făcuse între timp L-a văzut intrând în prăvădia Suzani Apoi stând stăruitor de vorbă cu Gianina Dându-i chiar în taină un obiect pe care aceasta l-a ascunse grăbită În mintea ei În colții bănuiala că Evaristo o înșală, Că toate încercările acestuia de a-i dovedi dragostea Să niște minciuni. Iată de ce, văzândul l pe Ivaristo apropiindu-se jos în stradă, se făcu că nici nu-l observă. Ai, ce mult o să se bucure signorina Candida când va primi evantaiul. Ah, Iată că a ieșit iar în balcon. Dacă aș putea să o previn, signorina Candida... Signorina Candida, dar ce-o asta? De văzut, sunt sigur că m-a văzut. Atunci, de ce mi-a întors spatele? ce -o mai fi și asta? Mă disprețuiește? Nu se poate. Știu că mă iubește și știe că o ador. Acum, înțeleg, trebuie să fi băgat de seamă ceva mătușii să și se ferește. Da, da, da, asta e... Dar trebuie să termin o dată cu povestea asta Trebuie să vorbesc s Gertruda Și să obțin de la ea cel mai prețios dar Pe Candida Convins că signora Candida A intrat în casă numai din cauza că nu l-a observat venind Evaristo își văzut mulțumit Edru Gianina continua să toarcă în același loc în care o lăsase Evaristo Hangiul Coronato, care la rândul său era îndrăgostit de Gianina Văzându-o pe aceasta stând atâta de vorbă cu signor Evaristo, fu cuprins de gelozie Curios să afle ce legătură este între Gianina și Evaristo, se apropie de dânsa Hmm, de ce vei așa tiptil ca o pisică, hmm. hangiule coronată? A, faceri importante, secrete mari cu signore Evarista, ce nu? Te amesteși, dacă, ce te amestești, Și ce te privește? Dacă nu m-ar privi, nu m-aș Dumneata, nu ești nimic cu mine și n-ai niciun drept asupra mea. Dacă deocamdată nu-s nimic, o să fiu un curând. <laughs> Zău, cine ți-a spus Mi-a spus-o și mi-a făgăduit, ba, <laughs> mi-a dat și cuvântul. <laughs> acela care poate să-și îl dea și care are drepturi asupra dumitale. <laughs> Fratele meu te pomene. Da, da, da, da, fratele domitale Și am să-i spun totul. Secretele, socoterile, cadourile. Și nu coronat vești Uite, ca vine ce zmarul Crespinos. O să ai de furca cu el dacă nu mi dai pace. Fratele tău, moraciu, nu te afăgăduie lui Crespino, ci mie. Nu mai bine ce s-a dat, domnule Evaristo. Primești darul de la el. Ai ce legături ai cu el? Hei, hei, amice. Ce ai dumneata cu fata asta? Nu o să-ți dau ce socoteală. Ce secrete, cu domnule Ia Mai mă în pace, am și mai bate scapul să știu cu orice preț. Gianina, știi bine că te iubesc. Ce înseamnă acest vreau... Dă ordine acasă la tine! Janina mi-a fost promisă mie de frate să. Urme. Mie mi-a dat cuvântul chiar ea și face mai mult un <sus> cuvânt de al ei decât o sută de nefratele. Vede, pe chestia asta o să ai de furca cu mine, ci ce -mi s Ce-ți-a spus, domnule Varisto? Lasă-mă în pace! S-a-ți cumpărat un cado? L-am văzut și din proprie. A, sunt trepene pe de Uite-o că vine! S-a cumpărat <sus> Susana! Hai a cumpărat Susana! Ce mai viune, ce Doamne, su eu nu spun nicio vorbă, <sus> numai Susana! Spunem, te rog, ce-a cumpărat de la dumneavoastră domnule Varisto! Un Evantai, nu ja, uh, e bună. Evantai, <cherche> nu-i adevărat! Cum nu-i adevărat? Să vă devantai ce să te băci angiule. Vreau să vă eu devantai Eugenina! Asta din cauza dumitarei negustorite! Din cauza mea! Eu Nu-mi pas din loc, cum nu A, de plec, loc, -ai -ai plec, face de din loc! Nu-mi no. pas Nu-mi pas din Nu-mi pas din Nu-mi pas din nu Tăim, Ce dici ne batta. Che c'è, Ce Valistro? ne oh, vreau să știu, nu te băgați, am m-ai spus o hanjiule. Nu așa trebuie să te port cu fetele cinstite. Iem spui Janine. Oh, Signor, nu. Ah, eu, eu am dreptul să știu. Mm, Iau din loc, și dacă vă mai apropiez de mine, vă dau cu furca de urs să -mi cap. Bravo! <laughs> Bravo, Valeria. <laughs> Să-mi facem mie o asta. O, dumneata ești devină crespină! Ești o braznică, în jos. sunt că mi se-mi fierbânt nu. mi e teaba de Dumnezeu. Nina va fi a mea. Ba n-are să fie niciodată și dacă mm. s-ar întâmpla jur pe pe mea Ce sunt amenințării astea. Cu cine crezi că ai de face? Eu sunt un om cum să cade. Și, și. Eu gestit. ce sunt Habar Sunt am Sunt stii de ce? Cum te-ntoiești? Eu nu. Dar cine? Stai, Amice, nu poate să fie vorba de mine. Eu nu vând tal veche de talpă eu nu vând apă în loc de vin și nici în loc de bebesc. Ah. Și nici nu umplu loc. Nu să fur pisticile ah! și să le vendeți din sau ei. Ei, ce să facă? La vrac! L-am și la mine! Domnule Conte, -de -a. ai noroc că-mi pe Conte. Da, dar domnul domnule Conte. O fi lăț fără mamoasele. Haide, haide, liniștiți-vă. Vreau să știu de ce vă certați. Să vă spun, signor Conte, nu mi-e rușine să spun față de toată lumea. O iubesc pe Janina. Oh. Și Gianina trebuie să fie a mea. <gătă -i> Am înțeles. Război amoros. Doi de Cupidon. Doi brav rivali. Doi pretendenți la mâna frumoasei Venus Frumoasa zeiță din case nouă Dacă vreți să vă împatruți copii de mine, <laughs> signor Conte, Nu, nu, nu, vin un coad Prefer să vă dreg papucii, signor Bine, Conte. bine, du-te și vei să fie gata până mâine dimineață no, Și mai ales vezi să nu-i dregi cu talpa veche O să vin la dumneata să-mi dai talpă nouă o, Eu nu sunt căpaci Nu le faci, o să-mi dai piele de cal, piele de frisică O, ăsta moare de mâna mea Bine că a plecat. Hei, da, asta-i pasiunea și rivalitatea. Așadar, o iubești pe Janina? Da, signore. Și tocmai vreau să vă rog să-mi acordați protecția dumneavoastră. Protecția mea? Da, signore. Bine. Bine, vom vedea. Dar ești sigur că și fata răspunde dragostii dumii Signore, să vă spun drept, aș crede că ține mai mult la, la, la alt decât la mine. Rău. Dar eu am cuvântul lui frate da, Nu trebuie să te bizui prea mult pe el. Morachio mi-a spus că pot să fiu sigur. asta e bună, dar nu poți să silești fata. frate are drepturi asupra ei, seniore. nu e adevărat, fratele nu poate avea niciun drept asupra ei. Da, protecția dumneavoastră Protecția mea E sigură Protecția mea e prețioasă Protecția mea e puternică Dar un cavaler ca mine Nu poate dispune de inima unei femei De la urmă, urmă nu e decât o țărancă Ce importanță are asta femeia e femeie Eu fac distinție de grade Deosebesc rangul, condițiile Dar respect cu strictețe Sex e, Am înțeles, protecția lui nu face doi bani Cum stai cu vinul? Ți-ai procurat din albun? A, am un vin perfect, excelent Delicios singure. Aș vrea să-l gust și eu Anul ăsta al meu mi-a ieșit prost L-a vândut acolo doi ani dacă e bun, cumpăr de la dumneata Haide, m-am marți. Mi-a vinut și nu văd niciun ban Ai înțeles? Da, am înțeles, Mi-a venit o idee grozavă E ascultă-l Ascul, Ce-ar fi dacă aș vorbi eu cu fata ah. Și cu binișorul aș face-o să fie mai, mai binevoitoare față de dumneata mh? Da, da, s-ar putea, putea ca de dumneavoastră să o schimbe în favoarea mea <laughs> În sfârșit, dumneata merit să fii preferat uh, Cred și eu, <laughs> între mine și Cărpaciu <laughs> oh, oh, Nici nu se poate face vreo comparație Așa. Un om ca dumneata... Da. Bine crescut, da. onorabil, da. ești în stare să întreții cu cinste o nevastă. Da. Ai încredere în mine. Am să mă ocup de dumneavoastră. Mă las în seama protecției dumneavoastră, Signore. Ți o promit silacor Așa, șigăre. Dacă ați binevoi să vă deranjați pentru a gusta din vin, nu văd niciun inconvenient să intru în casa dumneavoastră. Așa, poftiți, poftiți, vă rog, eu fac poftiți. Bine, hanjiule să mergem. E două trei butoașe de vin, o cețit, dar facem. Da, pe aia, domnule, poftiți. Mulțumiți că au încheiat târgul, contele să-l ajute pe Hangiu să se însoare cu Gianina, iar Coronato să dăruiască în schimb două și cu vin, ca moțețit ce-i drept, știa Hangiul că în buzunarele contelui fluieră răvântul, au pornit-o vesel amândoi spre locanta lui Coronato.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 Oh, are dreptate, mătușul mea. să nu te încrezi în bărbați până nu-i cunoști bine. Fă-i de mine, dacă cumva mă înșală, e prima mea dragoste. N-am iubit pe nimeni până la el. Signora Susana.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 Din gelozie între ei oh. Și amândoi din gelozie pentru signore. Evaristo Cum? Dumneata crezi că signor Evaristo are vreo legătură cu Gianina? Nu, nu, nu, eu, oh, eu nu știu nimic Eu nu mă amestec întrebările altora și nici nu bănuiesc pe nimeni da? Dacă cezbarul și hangiul sunt geloși pe el, ori fi știind de ce Vai nu? de mine, nu mai încape nicio îndoială, totul e limpede cât suntem de norocit N-aș vrea ca dumneavoastră să aveți vreo afecțiune Pentru signor Evaristo o, Cine e eu? A fi Nici prin gând nu-mi trece mm -hmm. nu cunosc pentru că vine câteodată pe la noi E prieten cu mătușa mea Da, da, da, da, da Să vă spun drept N-aș vrea să vă supăr Credeam că între dumneavoastră și signor varisto Ar fi o legătură Permisă și cinstită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 trebuie să vă spun că eu am avut îndrăzneala să întreb dacă l-a cumpărat pentru dumneavoastră. Adam mi a răspuns pe un ton de parcă l-aș fi jignit cu ceva. Asta nu te privește. Ce am eu cu signorina Candida? E pentru altcineva. Și ce a făcut cu evantaiul acela? <sus> ce a făcut? L-a făcut cadou Gianinei. Oh, sunt pierd. Sunt disperată. Vai, Gineolina Candida. Gratul incredibil. Și pentru cine? Pentru Gineolina Candida. Gineleia e insuportabilă. Vai, mine am făcut o ispravă. Gineolina, liniștiți-vă, liniștiți-vă, poate că lucrurile nu stau chiar așa. E sigur că i-a dat Gianina e vantaiul? Ah, asta l-am văzut cu ochii mei. Atunci pentru ce mi spui că n fi așa? știu eu, n-aș din cauza mea să ce pe am mă dumneavoastră? Fetru Dumnezeu nu-i spune nimic Nu, nu fiți fără nicio grijă Și hmm. nu vroia să recunoască Ii, Dar ce faci aici, scumpă nepoată? Am venit, am venit să văd dacă are o bonetă de noapte Da, da, chiar așa e Mi-a cerut și De ce nu mi-ai spus mie că ai nevoie de o bonetă? Dumneata, scria în camera dumitale și n-am vrut să te deranjez. Vreți să o vedeți? Vreți să... M -m mă duc repede da, soare da, te rog spune nu știi ce a fost cu cearta aceea dintre Hangiu și Cismar? Se spune că ar fi din dragoste, din gelozie. Ah. Se mai spune că de ar fi Janina. îmi pare rău. E doar o fată bună. O mă tușa, scumpă, iartă-mă. Am auzit vorbindu-se niște lucruri despre ea că ar fi mai bine să nu mai primim în casă. Ah, Dar de ce? Am să-ți spun mai pe urmă. Crede-mă pe mine și nu mai primi. Nu să greșești. Cum venea mai mult la tine decât la mine? Îți dau voie să faci cum vrei. T Cred că nu o să mai aibă curajul să apară în fața mea Iată-vă, netele, sinorina, poftiți, Alegeți după plac poftiți, poftiți. În același timp, contele ieșind din hanului coronato Se întâlni cu baronul del cedro Oh, oh, ce bine-mi pare că te întâlnesc, iubite, conte Oh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 o iubesc pe signorina Candida și oh. ți-aș cere sprijinul oh. tu că sunteți prieteni cu signora Gertruda Am încercat să vă spun cum stau lucrurile da. E o femeie, o femeie cu care calități da. Bărbatul i-a lăsat căsuța asta mm -hmm. cu o moșoară. Și pentru ca să fie respectată aici în sat Are neapărat nevoie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 pentru dumneavoastră Dumneavoastră știți bine cine sunt Acum, Eu? Eu să nu vă cunosc Tot. Titlurile, calitățile, funcțiunile Dacă între noi nobili nu să ne cunoaștem ah, Ce mi-aș bate joc de ăsta Dar am nevoie de el oh, O prea iubită coleg oh, Prea pe coleg Ce s-a întâmplat? Signora Gertruda cu nepoata Iată-le, vin amândouă oh, Sunt preocupate. sper să nu ne fi văzut Sigur, dacă mă vedea Gertruda, lasă totul și mă salută. Când vorbiți cu ea... Da, imediat, dacă vreți dumneavoastră. Nu, nu, nu-i nu, nu bine să fiu și eu de față. Mm -hmm. Vorbiți, eu mă duc. Vă mai rog încă o dată. Mă bizi pe dumneavoastră. Oh, prea colegi! Adio, prea colega. colegi! Scrântite, domnule, scrântit rău. Signora Gertruda! Oh, signor Cotă, iertați nu v-am văzut Numai un cuvințel Dar desigur, la dispoziția dumneavoastră Trebuie să vă spun ceva în secret Iertați-mi Dar vă rog să veniți până aici da? Vreau să vorbesc numai cu dumneavoastră Candida, scumpa mea Doamnă tușică Du-te tu către casă, te ajung din urmă Bine Iată-mă la dispoziția dumneavoastră, signor Conte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 Signor baron, să aibă bunătatea să stea de vorbă cu mine Iertați-mă, dacă vorbesc eu, e suficient Vă cer eu din partea lui Și m-a rugat, m-a implorat Și eu vă spun, vă implor, nu vă implor, vă pretind Să presupunem că, signor baron, vorbește serios Ei, drăcirea, ce înseamnă acest să presupunem? Lucrurile stau așa cum vă spun eu Și când o spun eu... bine, așa e... Signor baron o dorește Signoria voastră o cere Trebuie totuși să știu Dacă și Candida simte. De unde nu? să știe dacă nu i-o spuneți Vă rog să aveți bunătatea să credeți Că am să-i spun Atunci vorbiți-i da, vorbiți. Eu vă aștept aici Îmi permiteți? Mă întorc Dacă baronul ar lua-o în serios Ar fi un adevărat noroc pentru nepoata mea N-am cam îndoiesc Să vrea și ea A plecat grăbită spre casă signora Gertruda Cred că i-a surâs propunerea mea Baronul va fi încântat de reușita mea Dar cine fi aceea care se agită Sub balconul casei signori Gertruda? Ah, Giannina Mai am de rezolvat și cu ea o chestiune I-am făgăduit doar coronato coronat O că o voi convinge să le ade bărbat Acum ar fi momentul Așa, nu mă vede nimeni Cred că e bine să duc evantaiul signorinei candida Dacă aș putea să îl dau fără să observe mătușa sa Dacă nu, aștept o altă ocazie Dar ce-o fi bolborosind acolo? Hei, fetițo! Haid contele, mai duc evantaiul signorinei candida, dacă poți Aici sunt ce doriți?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 Vrei să te mariti? Da! Bravo! așa îmi place. Apoi, la mine, ce e în și în căpușă. Vrei să te mariti eu? Nu! Cum nu? Pentru că nu! Ca să mă marit, n-am nevoie de dumneavoastră. N-ai nevoie de protecția mea? Nu, nici un pic. Tu știi ce pot face eu în satul ăsta? <coughs> Îți fi doar ce în satul ăsta, însă nu cu meu. Cum? Nu pot nimic? Chiar nimic, nimic cuț. Ești îndrăgostită de Crespino Cismar. Ei și ce, mie îmi place așa cum e și gata. Și-l prefera, acelui om subțir, acelui <laughs> om bogat, acelui om așezat care este coronat, Hanjin. L-aș prefera chiar și altora, nu numai lui Coronato. L-ai prefera și altora? <laughs> Dar stick cui l prefera? Pui, spune cui! Nu mă faceți să vorbesc. Mai bine, ai fi în stare să spui cine știe ce obraznici. Mai aveți ceva să-mi spuneți? ascultă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 Signoria voastră... ilustrissima. Signoria voastră ilustrisimă îl protejează pe fratele meu. Exact, i-am promis. Și fratele meu m-a promis lui coronat. Precis! Dacă e așa... E bine? Să se însoare fratele meu cu coronat. Oh, pe Dumnezeul meu că n-ai să te mări sucresc pe mm, De ce? O să-l lung din să. Și eu mă duc după ea. O să pun să-l nu e nimic. O să pun să-l omoare. Hai, asta nu mi-ar place deloc. Ce-i face dacă arbori? pe n- Înghipuiește-ți că da. Înghipuiește a murit, socotește-l mort. Signore, nu știu să socotesc, ni să scriu, nici să citesc. Ho, Mai doriți ceva? Du-te, dracului. Arătați-mi drumul! Jur pe Dumnezeul meu că dacă n-ai fi femeie... Ce mi-ați face? Pleacă de aici! Ia că plec și să mai spuneți că nu știu să mă port. Știe să se poarte! Pleacă fără să mă salute! O, oh, iertare, sluga sinioriei voastre! Ilustri sine! Ilustri -sine. <laughs> Dacă nu-l vrea pe coronat nu pot ții -li. Din partea mea, am făcut tot ce am putut Dar de ce dracuși-o fi băgat și coronat un în cap o femeie Care nici nu vrea să știe de el Nu mai sunt femei pe lume? Îi găsesc eu una și mai bună ca asta Are să vadă el ce înseamnă protecția mea Dar iată că s-apropie signora Gertruda Împreună cu nepoțica ei Candida și or fi E Ei bine, signora Gertruda? Signore, ne mea e o fetiță înțeleaptă și prudentă. Da? Și ce-a hotărât? Ei, dată fiind situația și condițiile, ne mea e mulțumită să se mărite cu signor baron. Bravo, bravissimo! Slavă domnului că cel puțin de data asta mi-a mers. Da, o fac ca să mă răzbun pe prefăcutul de varisto. Nu mă așteptam să primească.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 Cumva hotărât, însă va fi bine hotărât. Iată, am plecat. Așteptați-ne. Venim imediat la dumneavoastră acasă. A? Cum e cam târziu, n-ar fi rău să-l la masă, senora si? Gertruda. Cum așa? Chiar din prima oară? Ei, astea sunt prejudecăți. Are să primească cu plăcere. A? Am eu grijă de asta. Și ca să-l oblig, rămân și eu. Să mergem, Mătușica. De ce ai? spune faci pasul ăsta așa din toată inima? Da, din toată inima. Mi-am dat cuvântul, nu mai e nimic de făcut. Pieta fată, mi milă de ea. Întotdeauna în cazurile astea, cu toată dragostea, nu prea știu nici cele ce vor. Signorina Candida! Gianina? Te strigă Gianina, vezi ce vrea. Signorina Candida! Ce cauți aici? Pe, pe dumneavoastră! Pleacă, pleacă de aici și să nu mai îndrăznești să pui piciorul în casa noastră! Cum?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 te duci mai târziu. Și eu vă spun că acum vreau să intru... Nu ai să îndrăznești să treci pragul ăsta. Și hmm. hmm. contele ăsta, tocmai acum și-a găsit să vină. Și încă împreună cu baronul. Poftiți, poftiți, signora Gertruda, v Tonino! Tonino! Tu ai ce căuta aici. Ce... Păi nu, nu, nu, am ce căuta. Am ordin să nu te lasă aintre. Ce? Mm. Mor de Simt că mă sufoc. Să-mi facă mie una ca asta. mie fete ca mine. Ei, poftim. Tocmai acum se-ntoarce și signora Evaristo cu Morachio de la vânătoare. Ce am să-i spun? Morachio! Du-mi pușca la tine. Păstrează prepelițele până ți le cer. Ai grijă de câine? Fiți fără grijă, signor. Lăsați pe mine. Gianina, gata, gata masa! Gata! Hei, dar ce dracu' ai, ești mereu îmbufnată cu toată lumea și apoi tu de mine te vaiți. Așa sunt eu azi. Haide, haide, gata. Să mergem la masă, e timpul. Bine, bine, du-te tu înainte. Vin și eu. Vreau să vorbesc cu signor Evaristo. Dacă vei bine, dacă nu atâta pagubă, mănânc singur. Hmm, simt că dacă aș mânca acum, aș venin.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 Nu cumva o fi băgat de seamă, Signora Gertruda? Nu a fost numai Signora Gertruda. Cele mai grozave o cărmi, le-a spus Signorina Candida. Dar de ce? Pentru numele lui Dumnezeu, ce le-ai făcut? Nimic, dar nimic, Signore. E-i spus că trebuie să-i predai un avantaj. Cum să-i spun că nu m-a lăsat nici să deschid gura? M-ați vrnit afară din casă ca pe o de rând. Dar ceva trebuie să fie la mijloc. Din partea mea știu că nu le-am făcut nimic. Toate astea au căzut pe capul meu numai din cauza dumitalii. Din cauza mea? Signorina Candida, care mă iubește atât? Da. Vă iubește atât de mult, signorina Candida? Da, de asta nici o îndoială, sunt presigur. Da, și eu vă asigur că vă iubește și încă cum. De ce vrei să spui, mă pe frigare? Poftim, duceți-vă la frumoasa dumneavoastră, la iubita inimii dumneavoastră. Și de ce nu m a Pentru că locul s-a ocupat. De cine? De domnul baron del Cedro. Baronul e înăuntru în casă? Ei, și ce mare lucru e să fii în casă când ești logotnicul signorinei Candida? Gianina, ție nu-ți voi numai prost. Nu mă credeți? N-aveți decât să vă duceți să vedeți În casa signorii Și a Candida. E baronul? L-am văzut cu ochii mei și am auzit totul cu urechile mele Nu, nu, nu, nu, nu, e posibil să fie prostii Mă rog, duceți-vă și o să vedeți singur dacă spun prost. Da, imediat, nu mai aștept nicio să Da, da, da, da, sărman tot signore, du-te și spune signorii că vreau să Ei, nu pot să dau drumul nimănui. Ai spus că sunt eu? Da, am spus. A? Signorina Candida? Signorina Candida. Și Signora Gertruda nu dorește să intru banul da, din potrivă? Signora Gertruda spunea să vă dau drumul. Signorina Candida sau! S-a opus? opus? A, nu, e? Ce s-ar întâmplat? că nu puteți intra. Ei, ce v-am spus eu? Hai, simt că-mi din fire. Nu mai știu pe ce lume sunt. Să închidă poarta mea. O, oh, dar nu vă mai mirați atâta, mi-a făcut și mie, figura asta! Să fie cu putință ca signorina Candida să mă înșele? Asta e și nu mai e nimic de făcut Nu-mi vine crede, nu pot să cred, nu o să o cred niciodată Cum? Nu credeți? Trebuie să fie ceva la mijloc, ceva de neînchipuit O cunosc bine pe Candida, nu e în stare Bine, dacă asta vă poate liniști, sperați, încântați-vă, mângâiați-vă Trebuie să-i vorbesc neapărat Candida Păi nici n-a vrut să vă primească Nu, n-are face, trebuie să aibă vreun motiv mi-e destul să o ved. Sau numai un cuvânt de-al ei Mi-ajunge numai un semn care se hotărască de viața Sau de moartea mea Poftim Luați-l, signor Evaristo Ce vrei să-mi dai? Evaristo Păstrează-l tu, nu mai mă chinui hmm? l dăruiesc mie? Da, păstrează-l, ține ah! ți-l dăruiesc oh, Dacă o e așa nema. Dacă e așa, vă mulțumesc Să nu se arate candida la nicio fereastră Să nu vrea să o văd Sau să vrea să mă asculte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 Vreau să-mi încerc norocul cu orice preț Ia. Nu vreau să-mi reproșez vreodată Că n-am făcut totul pentru ca să mă conving Sier. Mă duc la cafenea la limoncino Janina, uh -huh. da. Mă duc Mă duc tremurând de teamă O să-i scriu câteva rânduri Pe de o parte mă face să râd Pe de alta mie milă de el ah, Iată-l și pe Crespino bine ai venit, dar unde ai fost până acum? Nu vezi? Să cumpăr talpă și să strâng pantofi de reparat da, tu nu faci altceva decât să cârpești pantofi vechi? N-aș vrea să se spună, știi tu, gurile rele... Ei, gurile rele ar avea multe de spus de tine, nu de mine De mine? Ce o să spună de mine? De ce de mine? De mine o să spună mai degrabă că sunt cârpaci decât pantofar Ei, și mă mulțumesc să fiu un om cum se cade și să-mi câștig pâinea cinstit Da, dar eu n-aș vrea să mi se spună signora crăpaci. Când asta? Cum când? Când o să fiu nevasta ta? E? e? Ce înseamnă e ăsta? Vrea să însemne că signorina Gianina nu va fi niciodată nici cârpăcioică și nici pantofăreasă. Ce? Carina ei are planuri mari, grandioase. Ești nebun sau ai băut de dimineață? Nu sunt nici de bun și nici n-am băut. Dar nu sunt nici orb și nici surd. Ce dracu vrei să spui? Vorbește limpede dacă vrei să te înțeleg? Să vorbesc limpede. Ea ca vorbesc limpede. Ei. Crezi că n-am auzit frumoasa convorbire cu Signore Varisto? Cu Signore Varisto? Da, draga mea, Gianina, tu știi oh. ce e inima mea. Ești martora dragostei mele. Nebunule. Ești cum să vă consolezi? Nebunule și iar nebunule. Eu nebun? Da, tu nebun rău. Nebun de Ei, drăcia dragă, dar ce n-am văzut eu? N-am auzit eu curăciile mele. Frumoasa convorbire cu Signore ne bunul. Câinele dacă oh, ne oh, se oh, pe ne Ce te-a făcut?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 Mă hmm, mai crezi acum vinovată? Așa, e... atunci du-te dracului e Coronato e... umblă după mine Coronato mă cere Fratele meu i-a dat cuvântul Signor conte mă-ndeamnă să-l Mă roagă, am să mă mărit cu coronato E mi-a minut ia-o încetișor Nu te mai supăra așa de repede Gianina hmm. Poți să-mi dovedești că nu mă minți Că n-ai nimic cu signore Evaristo? Oh, și mai vrei să nu spun nebun Scumpul meu, Crespino Eu care te iubesc atât Tu care ești nimioara mea Suflețelul meu Logodnicul meu drag Și ce ți-a dat, sigură, Aristo? Nimic Nimic? Ești sigură, nimic? Păi da, odată ce spun nimic, e nimic nu vreau să afli ceva despre Evanta, iar Intra imediat la bănuială. Să te cred? Haide! nu Mă mai cinuie! Janina! Mm. Mă iubești? Mm -hmm. Te iubesc! De, hai! Hai să facem pace. Mm -hmm. Să ne bacem bacem bacem bacem bacem bacem bun? Pentru că ești nebun. Janina. Și coronato asta ce -o mai fi brân de vine așa spre noi. Ce vrei? În sfârșit am aflat că a doua căpătase simiorina De ce chiar a primit cadou? La signore Varisto? Nu i-a adevărat. Nu i adevărat. A ba, da, ba, da și știu și de ce te de ce? Ce fie ciofi, pentru Dumnezeu nu te interesează.- Domnul? Eu îi pe Crespino, așa am să fiu uneva lui. luț. Al lui Crespino al meu. Ce cadou zici ai? Un avantaj. Fără să vreau, te-am văzut că mbarebecu cu e Varisto și că ți-a dat avantajul. El Ești matule. Ești, e avantaj? Nu, nu i-a adevărat. E atot adevărat că mai ai în pantalon. Bădă-te vantaiul nu! Nici nu mă gândesc! Lăsa că te să-mi Cum ne dremnic, coronat-o! Moratio! Moratio, vină să scapă-mă de așa! Ai, da, ce-i asta? Sora ta a primit cadou-ul nevantai. E-n busunarul, nici spune că nu-l are! Dă-mi Lasă-mă-mi face, moratio! Nevantaiul câte nu blestemaților! Na, iată Mie, tamie mi Mie! am că te-ne Mai, dime doar, Crespino! Ea, Crespino! Ea, a fugit! Tene-a Ei, se puneti cu pe Ei, nu nu Uite-l! <laughs> Uite-l, voraciu! Uite-l! l, uite -l, moragiu, uite -l, l luat eu! Îmi pare bine! Ține-l dumneata! la o să-mi deasă o de la cine Până una alta i-am arătat eu ei! <laughs> tot eu l-am luat, tot eu l luat! <laughs> m-au da. da, lasă, lasă că le lor. Îmi pare rău că a luat coronatul Evantaiul. Aș da șase perechi de pantofi să pot să pun din nou mâna pe el. Să-l rup în bucățele, să-l rup în bucățele. Dar pentru ce? Pentru că e un cadou făcut iubitei mele? E pe dracu! Gianina e o fată bună. O iubesc și nu trebuie să mă supăr din pricina unor flacuri. Hei, Tonino, ce-i nebunit? ei să mă dărâim. Unde ar merge ăsta? La o parte. Signora Gertruda m-a trimis după spicier. I s-a făcut rău a trecut câteva ore. E după amiază. Crespino, cu o goală, intră pe ușa hanului. Se vede că vrea să-și stingă necazul pierderii evantaiului cu o gură de vin. Hei, frumoaso, umplem și mie cică ăsta. Hei, de ce acolo pe mutoi? Evantaiul. Evantaiul pe care mi l-a smuls nemărnicul de coronado. Ia ia să-l iau, frumoasă. Ăștia cine-s? Contele și baronul. Iar să mă feresc mai bine din calea lor. Nu. Nu, nu, nu, scumpe baroane, nu vă puteți plânge de nimic. Vă asigur că nici motiv de bucurie nu am. Că da. a venit rău, signorini Candida. E o simplă întâmplare. Trebuie să aveți răbdare. Știți cum sunt femeile? Că se face rău așa din senin. Din senin? În sfârșit, cum doriți. Dacă nu va făcut primirea cuvenită, nu e din vina ei. E din cauza boalei, dar când am intrat, nu era bolnavă. Abia m-a văzut și s-a retras în camera ei Pentru că începuse să se simtă rău Ați băgat de seamă când signora Gertruda a ieșit din camera să sale cu câtă atenție Și cu ce pasiune citea niște hârtii Care păreau a fi Scrisori de dragoste să-i faci o femeie activă O mulțime de afaceri Scrisorile trebuie să-i fi sosit tocmai no, așa. Nu, no, nu, no, nu, no, nu no, Pun no. rămășat că le-a găsit Pe măsuța signorinii Candida S-au ascunse undeva pe acolo O, oh, oh, da,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 nu ne-a invitat la masă oh, Asta nu mă supără o Am încercat eu una în apropo Dar s-a făcut că nu înțelege Dar vă sigur că abia aștepta să o lăsăm în pace nu, Îmi pare rău pentru dumneavoastră unde luați a sprânzul. Am comandat angeului o masă pentru două persoane. Pentru două? Da, îl aștept pe Evaristo care s-a dus <gânt> la vânătoare. La Evaristo e în stare să se ia cu vânătoarea până diseară și să vă facă să rămâneți nemâncați. Ei, ce să fac? I-am promis că l-aștept. <gânt> să l-așteptați. Înțeleg până la un moment dat. Dar, scumpe amice, nu face de dumneavoastră să stați și să așteptați un prieten de rang inferior. Nu, nu, nu știu însă, dacă...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 Ne am dus contul lui și al doilea butoi. Nu o să văd niciun bani de la el. Nu știu eu câte decalic. Da, e om de onoare. M-a luat în protecția lui. Janina e ca și mea. E, dar pe cine văd? ia Janina. Janina. Nu se uită la mine. Janina. Ce vrei? Hai face mai bine să-mi dai înapoi evantaiul oh, Așa e Am uitat evantaiul în han pe butoi Da, da, vorbim mai pe urmă de evantai Dute, du-te și adumil. Da, mă duc, mă duc hmm. Hmm. Hmm. <laughs> Și tu, de ce ești râzând așa ca prostor? <laughs> Râd pentru că evantaiul e al mâine lui Coronato hmm. Dina, Îi e evantaiul de fiu de fiu de fiu. Nu-l mai găsesc L-am lăsat în hant un butoi la loc ascuns mm. Și acum nu-l mai găsesc În păi preceputul Trebuie să plec Să-i servesc pe conte și barul Pleacă de astea. aici, Crespino Altfel Bine, bine Bine, am plecat Am plecat Prost mai trebuie să fie și hangiul ăsta Auzi, să-i fură evantaiul Nicioplitul Dar pe cine văd? Signori Evaristo Ce-o fi pățit de așa de vesel? Mm.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 Sper că acum o să-mi spălați obrazul de că te bat jocuri, am îndurat. Da, da, tot ce vrei. Află, genina mea, că te bănuia pe tine. Signorina Candida afla că ți-am dat evantaiul. Hmm. Credea că l-am cumpărat pentru tine. Hmm. Era geloasă din cauza ta. Geloasă din cauza mea? Da, vroia hmm. să se mărite cu altul din furie, din răzbunare, hmm. din disperare. M-a văzut, Așa. a căzut... Hmm.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 Nu mai am evantaiul hai, hai, dai dreptate Ți l-am dăruit și nu ți-l aș cere dacă nu m-aș găsi în situația asta Ea. Am să-ți cumpăr altul, de... nu mai frumos da, Pentru numele lui Dumnezeu dă mi îndată pe ăla pe care ți-l-am da, dat Dar vă spun, eu nu-l mai am Dar, Janina, înțelege, este vorba de viața mea și de reputația atâta? Vă jur pe lumina ochilor și pe toți sfinții din lume că nu-l mai am o, Doamne, ce ai făcut cu el? Au aflat că l-am și au sărit pe mine ca trei câini turbați Cine? Fratele meu Morachio Stați, nu stați, nu l-a luat morachio. Dar cine? Eu îl am dat lui Crespino Lui Crespino? Dar nu-l mai are nici Crespino Dar cine l-are, cine l-are? L-are pușlamau aia de coronato Mă duc chiar acum la el Foarte bine Hei, coronato, coronato Signore Dă-mi-e care e Evantaiul? pe care l-ai luat de la Janina. Hai, grăbește-te, nu mai pierde timp Signore, îmi pare foarte, foarte nespus de rău. E? Evantaiul nu, nu mai e. Nu mai e? Dar, fără să-mi dau seama, l-am pus pe un butoi. L-am lăsat acolo, am plecat, m-am întors și nu l-am mai găsit. L-au fi luat cineva. Ui, să iasă din pământ, 10-20 de secințe îl pot găsi. Dacă nu-i nu nu lui, sunt disperat. Îmi pare rău, dar n-am ce să vă fac. <fie> Disperat, Signor Varisto aleargă la Signorina Candida, care îl așteaptă nerăbdătoare să sosească cu evantaiul. Oh, Candida mea, iubito, sunt cel mai năpăstuit om, cel mai nefericit om din lume. Și de ce? Nu poți să capeți evantaiul, noi așa? Toate se întorc împotriva mea. Din nenorocire, ăsta este adevărul. Evantaiul a dispărut. Cum? A fost imposibil să-l găsesc până acum. Îmi e unde o fi. Unde? Unde? Dacă ai cumva vreo idee... Evantaiul trebuie să fie în mâna aceleia care i-l-ai dăruit. Și nu vrea să-l dea înapoi. Are dreptate. Oți îți jur pe onoarea mea. Destul. Hotărârea mea e luată. Și în timp ce visurile lui signor Evaristo se prăbușau din pricina blestematului de evantai Contele, plimbându-se pe stradă, îl văzu pe cizmarul Crespino mergând grăbit și ascunzând un pachetel în buzunar ce în aia? Un lucru pe care l-am găsit pe jos lângă hanul poștei, signor Conte Iar arată-mi Poftiți, poftiți, poftiți un evantai, da. da. l-o fi pierdut cineva și ce vrei să faci tu cu el?" La drept vorbind, habar n-am ce să fac cu el." Vrei să-l vinzi?" E, să-l vând. Nici n-aș ști cât să cer pe el. Credeți că are vreo valoare?" Nu știu. Nu mă pricep. Are poze." Da, un event ai găsit la țară, nu poate să facă mare lucru Aș fi fost foarte bucuros dacă valora mult Cum că s l fost vii de bine? Nu, ca să fi avut plăcerea de a-l oferi ca două signorii voastre, Mie? Vrei să-mi-l dai mie? Însă cum nu e un lucru demn de dumneavoastră? Nu, nu, are calități! Mulțumesc, scumpule Unde pot, am să-ți acord protecția mea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 Fii fără grijă. N-o să spun nimănui că-l am de la tine. Dar, apropo, cum stai cu Gianina? Ții mult mulțoie de nevastă? Madre hmm? bărbinde, să vă mărturisesc slăbiciunea mea. Aș lua -o bucuros. Așa? Atunci fii pe pace. Vă căsătoresc chiar seara dacă vrei. Zou? Dar ce sunt eu aici? Ce? Protecția mea n-are nicio valoare? Da, dar și coronat -o are Coronato, ah, coronat, -o, coronat -o, e un prost. Gianina te iubește? Mult, mult de toți, signor. Pe tine te iubește. Pe coronată nu poate să-l sufere. Să ai încredere în protecția mea. Până aici vă cred. Dar frate sau? Ce frate? Care frate? Dacă sora vrea, ce amestec mai are fratele? încrede în protecția mea. Mă bizu-i pe bunătatea dumneavoastră. Pe protecția curtea. mea. Mă duc să vă cârpez pantofii. S -s -s vorbește da. încet. Da. Nu aș avea nevoie de o periche nouă. A, o să vă servesc, signor. Da, să știi că o plătesc. No, să nu cumva să crezi că... A, nu, nu, nu. Eu nu vând niciodată protecția. A, cred și eu pentru o pereche de papuci. Hai, hai, Du-te și vezi ce de treabă. Da, da, da. da plec imediat. plec imediat. Hm. Mă uit și mă tot uit. Un evantai. Ei, cât poate să coste. Da, știu eu, un sfert de țechin.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 Căci între timp, contele se întâlnise cu baronul căruia Ivan Valtaiul Pentru ca acesta, la rândul lui, să-l dăruiască signorinei Candida Dar să ne apropiem de signor Evaristo, Care în sfârșit dădu de urma conterui și să grăbea să-l ajungă din nou Signor conte, signor conte Dați-mi voi să vă exprim cele mai sincere sentimente de devotament Sluga dumitale îmi dați voie să vă spun un cuvânt? Ce pot face pentru dumneavoastră? Iertați-mă, dar mi s-a spus că aveți un evantai. Un evantai? Hai, -e, e, e, dumneata l-ai pierdut? Da, signore, eu l-am pierdut. Bine, da, dar mai sunt evantaie pe lumea asta. De unde știi că ăsta e tocmai acela pe Celel... care l-ai pierdut dumneata. Dacă ți avea bunătatea ar să-mi-l arătați, scumpe prietene, îmi pare rău, dar ai venit prea târziu. Cum prea târziu? Nu mai am evantaiul. Nu-l mai aveți, nu? L-am dat cuiva. Și cui l-ați dat? Păi, tocmai asta nu vreau să-ți spun. Signor Conte, trebuie să știu. Trebuie să capă vantaiul ăsta. Și o să-mi spuneți cine-l are. Ba, ba, nu o să ți spun deloc. Jur pe toți ființii că o să-mi spuneți. O îndrăzești. Uiți respectul pe care mi-l datorezi? Da, o spun și o susțin. Asta nu e faptă de gentilot. Câtă ne rușine Atâta pentru un care nu face nici 5 parale. Face cât face. Dumneavoastră nu știți ce prețare, și cât aș da ca să-l recapă. Da, aș da 50 de țetin. Ai da 50 de cecini. Da, vă spun și vă promit. Dacă puteți să puneți iar mâna pe el, aș da 50 de țechini. Hei, Drăcie o fipă de dințeanu? Vă rog, signor conte, faceți în bucuria asta. plăcere asta. Bine, bine, am să văd dacă este posibil. Da. Dar o să fie greu. Dacă persoana care îl are.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 Iată tabaciera asta de aur A cărei greutate face 54 și patru Știți dumneavoastră Finețea lucrului dublează prețul Dar n-are face O dau foarte bucuros Numai să capăt în schimb evantaiul Poftim De ce sunt diamante în ăla? Eu n-am băgat de seara. Nu sunt diamante și nu valorează nimic Însă pentru mine este foarte prețios de Am să încerc să te ajut o, Vă rog, vă implor Vă rămân obligat toată viața Și... și...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 pentru a mă dezvinovați față de idolul meu, mi-a sacrificat și sângele de ar fi nevoie. Ai, ah, iată-l aici! Signore, vă salut cu respect! Signora Gertruda vrea să vorbească cu signoria voastră. E aici în casa negustoresi și vă roagă să vă deranjați până acolo, vă așteaptă. Spuneți-i, signore Gertruda, că vin imediat, că sunt gata să primesc ordinele sale, dar că o implor să mă aștepte numai un minut până mă văd cu o persoană cu care trebuie neapărat să mă întâlnesc. Acum e momentul să-l descos, să văd ce se petrece între el și Gianina. Cum vă simțiți?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 Amice, eu sunt un om cum se cade și Gianina ta e o fată cinstită. Da, da, așa credeam și eu, dar știți dumneavoastră, Gurile rene. Acum lasă-mă, lasă-mă, Crespinu, vine Contele și am ceva de vorbi cu el. Du-te repede la signora Gertruda și spune-i că vin imediat. Da, da, da, da, da Ei bine, signor Conte? Poftim evantaiul. Oh, ce plăcere! Cât vă sunt de îndatorat! Dacă e altă pe păstrează. Oh, sigur, iar al meu, nu mai încape nicio îndoială. Și cu...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 Toate merg bine. A, de var merge bine și asta, signor. Cred cante. că norocul îți de Crespino. Uite-o pe frumoasa imitare că vine către noi. Hei, Gianina! Senhore, ce doriți? Ce pretenții mai aveți? Ah, hai, nu cu atâta furie, mai puțin întierbântate. Ti vreau numai binele. Vreau să te mai Nu am nevoie de dumneavoastră. au auziți? Așteaptă. Vreau să te marit.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 Aici sunt. Aha, aha, aha. Ce s-a întâmplat? Signora Certruta și signorina Candida sunt împrevălia Suzanei. I-ați dat evantaiul. De ce nu m-ați lăsat să am eu plăcerea să îl prezint? N-am văzut-o încă pe signorina Candida. Cât despre evantai, m-am gândit la unul mai frumos. Să mergem la ele. Unde spune că sunt? Împrevălia Suzanei. Haideți. Să mergem. Signora Gertruda Tocmai domnul baron și cu mine Ne pregăteam să vă facem o vizită Vă rămân foarte îndatorată Dar acum e ora plimbări Să mergem deci cu toții să luăm puțin aer oh, Bine te-ai întors, signore Varisto, Supusul dumneavoastră Dar ce înseamnă că n-ai evantaiul cu tine, candidat? Nu știi că s-a rupt azi dimineața? Ah, da, da, așa e dar da, s-ar putea găsi un alt, poate. Nu? Signor Conte, acum e timpul să i îl dai? Nu, nu, în public nu se, se poate. Se... Cune, nu ai... cumva, Signor Ivaristari, vreunul din întâmplare. Iată-l, la ordinele dumneavoastră. He, oh, e fantaiozul mitalien. Hei, e ce mai fi și asta. Scoateți-le repede pe al dumneavoastră, mm. Signor Conte. Scoate, -te. acum e nu baronul echism. Nu, poate, dragă. Nu vrei să primești această atenție din partea lui signor Evaristo? Nu, signora, scuză-mă, n-am nevoie. Vedeți, nu-l primești. Dați-mi mie, dați-mi acum e momentul, signor Conte. Vrei să iasă într-o el? Mi se poate ști de ce nu vrei să primești avantajul? Pentru că nu e al meu și pentru că nu mi-era mie destinat. Și pentru că nu face nici pentru mine, nici pentru dumneata să-l primesc. Signor Evaristo, e rândul dumii este să te explici. Sunt gata să o fac dacă mi se îngăduie. Cu voia dumneavoastră, aș vrea să plec. Nu, rămâi aici! Îți faruncesc. Ce încurcătura asta, signor conte. Habar, n-am baroane. Si. Îmi pare bine că e de față, signora Suzana. Gemina, tresvino, da, Venit da, voi da, aici! Da, da. Vom da, lămuri da, da. totul chiar acum. signora Suzana. Dumneata recunoște vantaiul ăsta? Da, signor. e acela pe care l-ați cumpărat azi dimineață de la mine și pe care, fără să mă gândesc prea mult, am crezut că l-ați luat pentru Gianina. Așa, da, îmi place, fără să te gândești prea mult. E, da, îmi mărturisesc uh -huh. greșeala. Da. Și dumneata învață de la mine să-ți recunoști greșelile. Nu mai spune. Da, păi de altă parte, puțină dreptate am avut și eu, deoarece, signore, evaristotila de ruitie, nu? Ca să-l predau s candida. Dar, tocmai când voiam să-i dau, mare pezit. Nici nu m a lăsat să vorbesc. Apoi, am vrut să varisto nu l-ați mai primit. Atunci, i am dat Eu am căzut și l-am luat pe Dar unde e Cum a și din mâine din coronare. pe tăcere, nu-l mai chemați? Mai bine că nu e aici. Să vă spun eu cum stau lucrurile. Ne am intrat în hand să iau puțin vin. Am găsit evantanul din întâmplare și l-am luat. Și ce ai făcut cu el? Cadou domnului Conte! Și eu cadou domnului baron. dar nu-a l-ai luat înapoi. Și l-am depus în mâinile varisto. Și eu îl prezint depunându-le în mâinile Candida.